Розділ 54 Вініцій, покинувши апостола, ішов до в'язниці з відродженим у серце сподіванням. Десь у глибині душі ще причаїлися розпачі жах, але він притумлював у собі їхні голоси. Здавалося йому неможливим, аби заступництво Божого намісника і сила його молитви не вплинули. Він боявся не мати сподівання, боявся засумніватися, Віритиму в його милосердя, говорив собі, навіть якщо побачу її в пащі лева. І, думаючи так, хоча душа в ньому тремтіла і холодний піт струмував по скронях, вірив. Кожен стук його серця був тепер молитвою починав розуміти, що віра гори зрушує, бо відчував у собі якусь дивовижну силу, якої не відчував до цього. Здавалося, йому, Здатний на те, на що вчора ще не було в нього сили. Часом у нього було відчуття, що лихо вже минуло. Коли розпач відгукувався ще з того нам в його душі, згадував ту ніч і ту святу сиву голову, піднесену до неба в молитві. Ні, Христос не відмовить першому учнему своєму і пастирів'я стада свого. Христос йому не відмовить, і я не засумніваюся і мало не біг до в'язниці, мов би вісник з доброю новиною. Але тут чекала його несподіванка. Вартові праторіанці, змінюючись при Мерметинській в'язниці, всі знали його вже і зазвичай не чинили перешкод. Але цього разу ланцюг на дверях не опустився, і натомість сотник, відійшовши до, до нього, сказав «Вибач, шляхетний трибуне, Маємо сьогодні наказ не впускати нікого. Наказ? – повторив бліднучий Вініцій. Сотник подивився на нього із півчуттям і відповів. Так, пане, наказ імператора. У в'язниці багато є хворих і, можливо, спобоювання, аби відвідувачі не рознесли зарази по місту. Але ти ж сказав, що наказ тільки на сьогодні. опівдні сторожа змінюється. Вініцій замовк стягнув з голови Пілоолус. Йому здавалося, що він із свинцю. Раптом сотник підійшов і сказав притишеним голосом, «Заспокойся, пане, сторожа та Урс охороняють її». Сказавши це, нахилився і оком змигнути на на кам'яній плеті своїм довгим гальським мечем рибу. Вініцій швидко глянув на нього, «І ти, претуріанець, «Поки не опинюся там», – відповів той, вказуючи на в'язницю. «Я теж вшановую Христа. Нехай славиться ім'я його. Знаю, пане, не можу тебе впустити до в'язниці, але якщо напишеш листа, передам його сторожі. Дякую тобі, брате». І потиснувши притеріанцю руку, пішов. Пілеолос перестав йому свинцево тиснути на голову. Ранкове сонце піднялося над мурами в'язниці, і разом з його світлом у серце Вініція почав знову вливатися спокій. Цей претуріанець-християнин був для нього ніби новим свідченням могутності Христа. Через якийсь час зупинився і, спрямувавши погляд на рожеві хмари, що пливли над Капітолієм і храмом Статора, сказав, «Не бачив її сьогодні, Господи, але вірю в Твоє милосердя». Дома на нього чекав Петроній, який зазвичай, перетворюючи ніч на день, щойно повернувся. Одначе він уже встиг прийняти ванну і намаститися до сну. «Маю для тебе новини», – сказав. «Був сьогодні в Тулі Ясенеціона. Імператор там був теж. Не знаю, чому Августі спало на думку привезти з собою малого Руфія. Можливо, щоб своєю красою пом'якшив серце імператора». На лихо дитя з море сном задрімало під час читання, як колись весь Помітивши це, агенобар пошпурив в нього купком і тяжко його поранив. Попея зомліла, і всі чули, як імператор сказав набрид мені цей годованець. А це, як ти розумієш, означає смерть. На давгустою нависла кара Божа, відповів він Але чому ти мені про це говориш? Може тому, що тебе елігію переслідував гнів Попеї. Тепер же вона заклопотана своїм нещастям. Може, і забуде про помсту. І її легше вдасться вмовити. Сьогодні ввечері побачу її та спробую з нею поговорити. Дякую тобі. Ти повідомив мені гарну новину. А ти скупайся та спочинь. Губи в тебе просто сині. І лишилася від тебе тільки тінь. Але Вініці запитав. «А чи не говорили, коли відбудеться перша ранкова гра? Через десять днів. Але почнуть з інших в'язниць. Чим більше залишиться нам часу, тим ліпше. Не все ще втрачено». Петроній говорив те, що сам не вірив. Адже добре знав, що коли імператор у відповідь на прохання Алітура знайшов гарну фразу, в якій порівняв себе з Брутом, то для Лігії нема вже порятунку». Приховав також із жалю, що чув у Сенеціона. Імператори Тегелін вирішили вибрати для себе та для своїх друзів найгарніших християнських дівчат і вчинити наругу над ними перед стратою. Решту ж віддати в день початку ігор преторіанцям і бестіаріям. Знаючи, що Вініцій ні в якому разі не захоче пережити Лігію, Петроній підтримував тим часом сподівання в його серці – по-перше, і співчуття до нього, і, по-друге, цьому естету небайдуже було, аби Вініцій, якщо йому й доведеться померти, помер гарним, а не виснаженим і почорнілим от скорботи і безсоння лицем. Августі, я скажу сьогодні приблизно так. «Врятуй лігію для Вініція, а я врятую для тебе, Руфія», – говорив Петроній. «І я справді про це подумаю. Загину барбом одне слово сказано в слушну хвилину – Може, когось врятувати або звести зі світу. У найгіршому разі виграємо на часі. «Дякую тобі», – повторив Веніцій. «Найліпше мені подякуєш, коли підкріпишся та відпочинеш. Присягаюся Афіною. Одісей у найбільших злигоднях думав про сон і їжу. Певно, всю ніч ти провів у в'язниці?» «Ні», – відповів Веніцій. «Хотів піти до в'язниці тепер, але я наказ» аби нікого не пускати. Довідайся, Петронію, чи наказ на сьогодні лише, чи аж до початку ігор. Довідаюся, сьогодні ввечері. А завтра вранці скажу тобі, на який час і для чого видано наказ. А тепер, хоч би й Геліос мав із прикрості спуститися в Кемерійські краї, іду спати. А ти – наслідуй мене. І розійшлися. Але Вініцій пішов до бібліотеки писати листа Лігії. Коли закінчив, одніс його сам і вручив сотнику християнину, який одразу ж пішов із ним до в'язниці. Невдовзі він повернувся з вітанням від Лігії і пообіцяв, що ще сьогодні принесе відповідь. Одначе Вініцію не хотілося повертатись, і він, сівши на валун, чекав листа від Лігії. Сонце піднялося вже високо в небі і по срібному схилу рухалися на форум, як зазвичай, натовпи людей. Перекупники розхвалювали свої товари, ворожбити пропонували перехожим свої послуги, громадяни прямували поважним кроком до розстральної трибуни, щоб послухати випадкових промовців або поділитися найсвіжішими новинами. Коли припікало душі, юрби Гультяєв ховалися під портиками храмів, із-під яких, лопочучи крилами, вилітали цілі зграї голубів сяючи білим пір'ям проти сонця на блакитному тлі. Від надміру світла, від гамеру, від незмірної втоми очі Вініця почали злипатися. Одноманітні вигуки хлопців, які грали неподалік у мору, і розмірені кроки солдатів заколисали його. Кілька разів іще він підводив голову і кидав погляди на в'язницю. Зрештою оперся головою об виступ валуна, Зітхнув, як дитя, що засинає після тривалого плачу, і поринув у сон. Відразу ж обступили його видіння. Йому здавалося, що серед ночі несе на руках лігію по незнайомому винограднику, а попереду йде помпонія грицина з каганцем у руці та освітлює дорогу. Якийсь голос, ніби голос Петронія, гукав йому здалеку вслід. «Повернись!» але він не зважав на те гукання і йшов далі за помпонією, аж поки дійшов до хатини, на порозі якої стояв апостол Петро. Тоді Вініцій показав йому лігію і сказав, «Ідемо за Рене, отче, але не можемо її розбудити. Спробуй ти!» Але Петро відповів, «Христос прийде сам її розбудити». Потім картини почали плутатися. Бачив Нерона і Попею, що тримала на руках малого Руфія із скривавленим чолом, яке обмивав Петроній, і тегеліна, який посипав попелом столи з дорогими стравами, і Вітелія, що поїдав ці страви, і багато інших августіанів, які брали участь у банкеті. Він сам лежав поряд із Лігією, але між столами ходили леви, в яких із борід стікала кров. Лігія просила його, щоб він одвів її, та його охопило таке страшне безсилля, що не міг навіть поворухнутись. Потім у видіннях його настав безлад, і врешті все поринуло в цілковиту темряву. Від глибокого сну його пробудили тільки спека і крики, які розлягалися неподалік від місця, де він сидів. Вінісій проте рочі. Вулиця захрясла людьми, але два прислужники в жовтих туніках Розтовхували натовп довгими тростинами, кричачи, вимагаючи місця для розкішних нож у руках чотирьох міцних єгипетських рабів. У ношах сидів якийсь чоловік у білому одязі, обличчя якого не було добре видно, бо біля самих очей тримав сувій папірусу і уважно його читав. Місце для шляхетного Августіана. кричали прислужники. Вулиця була, одначе, така забита, що ношем довелося на хвилину зупинитись. Тоді Августіан опустив нетерпляче свій папірус і, висунувши голову, крикнув «Розігнати цих гультяїв! Хочіше!» Та раптом, помітивши Вініція, сховав голову і підніс поспіхом до очей совій папірусу. Вініцій же провів рукою по чолу, гадаючи, що спить. У ношах сидів Хілон. Тим часом прислужники розчистили дорогу, і єгиптяни мали вирушити далі, коли раптом молодий трибун, який вмить зрозумів багато чого, що для нього раніше було незрозуміло, підійшов до нож. «Вітаю тебе, Хілоне!» – сказав він. «Юначе!» – з гідністю та погордою відповів грек, селкуючись своєму лицю надати спокійного виразу, якого в душі не мав. «Вітаю тебе!» Але не затримуй мене, поза як поспішаю до мого друга, шляхетного тигеліна. А Вініцій, ухопившись за перекладену нож, нахилився до нього і, дивлячись просто вічі, запитав притишеним голосом. Це ти видав лігію. Колуся, мемнона, злякано вигукнув Хілон. Але в очах Вініція не було погрози, тож страх старого грека минув швидко подумав, що він перебуває під захистом Тегеліна і самого імператора, тобто владик, перед якими тремтіло все, і що оточують його міцні раби, а Вініцій стоїть перед ним, безбройний, з виснаженим обличчям, згорблений від страждань. Ця думка повернула йому зухвалість. Втупив у Вініція свої очі з почервонілими повіками і відповів, «А ти, коли я помирав з голоду, «Наказав мене сікти!» Хвилину обидва мовчали, потім почувся глухий голос Вініція. «Я скрив, де в тебе, Хілоне!» Тоді грек підвів голову і, клацнувши пальцями, що в Римі було ознакою зневаги та презирства, відповів так голосно, щоб усі могли його чути. «Якщо маєш до мене прохання, приятелю, прийди в мій дім на есквіліні в ранковий час» коли після ванни я приймаю гостей і клієнтів. І махнув рукою, за тим знаком єгиптяни підняли ноші, араби в жовтих туніках, махаючи тростинами, знову закричали. — Місце для нош шляхетного Хілона, Хілоніда! Місце! Місце! Розділ 55 Лігія в довгому поспіхом писаному листі Прощалася назавжди з Венецією. Їй було відомо, що до в'язниці вже заборонено приходити, і що вона зможе побачити Веніція тільки з арени. Тому просила його, щоб довідався, коли настане їхня черга, і щоб був на іграх, бо хотіла ще раз побачити його за життя. В її листі страху не відчувалося. Писала, що і вона, і інші жадають арени, на якій знайдуть визволення із в'язниці. Сподіваючись приїзду Помпонії та Авла, благала, щоб і вони прийшли. У кожній моїй слові видно було піднесення і відречення від життя, в якому перебували всі в'язні, а також непохитна віра, що обіцяне, мусить здійснитися після смерті. «Чи Христос, – писала, – тепер чи по смерті мене визволить? Він тобі обіцяв мене вустами апостола, тож я твоя» і заклинала його, щоб не жалів її, і не піддавався горю. Смерть для неї була нерозірванням обітниць. І з довірливостю дитяти запевняла Вініція, що відразу після мук на арені вона розповість Христу, що в Римі залишився її наречений Марк, який усім серцем тужить за нею. І гадала, що може Христос дозволить на хвилинку повернутися її душі до нього, щоб йому розповісти, що жива, що мук не пам'ятає і що щаслива. Весь її лист був сповнений щастя та сподівання. Було в ньому тільки одне прохання, пов'язане з земними справами, аби Вініцій забрав із паліарію її тіло і поховав її, як свою дружину, в склепі, в якому сам колись має спочити. Він читав того листа з розтерзаною душею, та водночас здавалося йому неможливим, аби Лігія загинула від іклів диких звірів, і Христос не зглянувся над неї. Все-таки в цьому було саме сподівання, і він вірив. Повернувшись додому, написав у відповідь, що приходитиму щодня під море Толіаному, чекати, що Христос зруйнує їх і віддасть йому її. Наказав їй вірити, що Христос може йому її віддати навіть із цирку, що великий апостол благає його про це і що мить визволення близько. Центуріон християнин мав однести їй цього листа вранці. Але коли Вініцій підійшов наступного дня до в'язниці, сотник, покинувши Шеренгу, наблизився до нього першим і сказав, «Послухай мене, пане, Христос, який тебе випробував, нині виявив тобі свою милість». Цієї ночі приходили і вільновідпущенники, імператора, і префекта, щоб вибрати для них дівчаток-християнок на знеславлення. Запитали й про твою кохану. Але Господь наш послав на неї гарячку, від якої помирають в'язні Туліаному, і її лишили. Вчора ввечері вона була вже непритомна, і нехай буде благословена ім'я Спасителя, бо ця хвороба, що вберегала її від ганьби – Може, її вберегти і від смерті. Вінісій вхопився за наплічник сотника, Щоб не впасти. Той же мовив далі, Дякую, милосердю, Господа. Ліна схопили і поволокли на муки, Але, бачучи, що він конає, Віддали його. Може, і тобі віддадуть її тепер, А Христос поверне їй здоров'я. Молодий трибун хвилину постояв, І ще спохнюпленою головою, Потім підвів її і тихо мовив. Саме так, сотнику, Христос, який врятував її від ганьби, врятує її і від смерті. І досидівши під муром в'язниці до вечора, повернувся додому, щоб послати своїх людей за ліном з наказом перенести його на одну із своїх приміських віл. Одначе Петроній, довідавшись про це, вирішив діяти далі. Бавгуста вже був одного разу, тепер же пішов до неї знову застав її біля ложа малого Руфія. Дитя з розбитою головою марило у гарячці. Мати ж, намагаючись врятувати його, з розпачем і страхом у серці думала, що коли я врятую його, то може тільки для того, аби невдовзі загинуло страшною смертю. Перегнічена своїм горем, не хотіла навіть слухати про Вініціа та Лігі. Та Петроній настрахав її. «Ти образила, – сказав їй нове незнане божество. Ти, Августо, шануєш Гебрайського Йогову, та християни стверджують, що Христос є його сином. Отож подумай, чи не накликала ти гнів його батька? Хто знає, чи те, що скоїлося, не є їхньою помстою? І чи життя Руфія не залежить від того, як ти поведешся? «Чого ти від мене хочеш?» – запитала з перестрахом Попея. У молосердь розгніване, — Але як? — Лігія хвора. — Вплий на імператора або на Тегеліна, щоб її віддали Вініцію. А вона запитала звічаєм. — Ти думаєш, я зможу? — То можеш зробити інше. Якщо Лігія одужає, мусить іти на страту. Іди до храму вести і попроси, щоб Вірго Манга опинилася буцімто випадково біля Туліаному в той час, коли поведуть в'язнів на страту. Мені звеліла звільнити дівчину. Старша Весталка не відмовить тобі в цьому. А якщо Лігія помре від гарячки? Християни говорять, що Христос мстивий, але справедливий. Можливо, вмилостиви його лише наміром. Нехай мені дасть якийсь знак, що врятує Руфія. Петроній здвигнув плечима. Я прийшов не як його посланець, обожествена. «Говорю тобі тільки, будь ліпше в згоді з усіма богами, і римськими, і чужими». «Піду», – пригніченим голосом сказала Попея. Петроній глибоко зітхнув. «Нарешті чогось досяг», – подумав він. І, повернувшись до веніці, сказав йому, «Прохай свого бога, щоб Лігія не померла від гарячки, бо якщо не помре, то велика вестелка накаже її звільнити». «Сама Августа прохатиме її про це!» Пініцій подивився на нього очима, які гарячково блищали, і відповів, «Її визволить Христос!» Апопея, що заради порятунку Руфія готова була здійснити гетакомби всім богам світу, того ж ще вечора вирушила на форум до Весталок, доручивши догляд за хворим дитям вірній нянці Сільвії, яка її саму винянчила» та на палатині вирок дитині вже було винесено. Не встигла ноші дружини імператора зникнути за великою брамою, до кімнати, в якій спочивав малий Руфій, увійшли двоє вільновідпущеників, з яких один кинувся на стару Сільвію і заткнув її рота, другий же, схопивши мідну статуетку сфінкса, оглушив її одним ударом. Потім вони підійшли до Руфія. Змучений гарячкою, напівпритомний хлопчик не усвідомлюючи, що діється коло нього, сміхався до них і мружив свої гарненькі оченята, ніби намагаючись їх розглядити. Але вони, знявши з няньки пояс, який називався цингулом, накинули йому на шию петлю і почали затягувати. Дитя, погукавши маму, швидко сконало. Тоді вони загорнули його в простирадло і, сівши на приготованих коней, поскакали до остії, де кинули тіло в море. Попея, не заставши верховної жриці, що з іншими жрицями була у Ватині, повернулася згодом на палатин. Знайшовши порожнє ложе і зодбіле тіло Сільвії, зомліла. А коли її привели до тями, почала кричати. І дикі її крики розлягалися цілу ніч і увесь наступний день. Та на третій день імператор наказав їй бути присутньою на банкеті. Тож, одягнувши аметистову туніку, Прийшла і сиділа з кам'яним обличчям, золотоволоса, мовчазна, прекрасна і зловісна, як ангел смерті. Розділ 56. До того, як Флавій побудував колізей, амфітеатри в Римі споруджувались переважно з дерева, тому під час пожежі майже всі згоріли. Нерон, одначе, для влаштування обіцяних ігор, наказав побудувати кілька і серед них один величезний, на який одразу, ледве згас вогонь, почали випроваджувати морем і тибром могутні стовбури дерев, зрубаних на схилах Атласських гір. Поза ігри пешнотою та кількістю жертв мали перевершити всі попередні, будувалися приміщення для людей і звірів. Тисячі робітників працювали на будівництві вдень і вночі. Воно проводилося без перепочинку. Народ розповідав дива про поруччя, викладені бронзою, бурштином, слоновою кісткою, перламутром і панцерами за морських черепах. Прокладені вздовж рядів сидінь канавки, наповнені крижаною водою з гір. Навіть у час найбільшої спеки мали вони підтримувати приємну прохолоду. Величезний пурпуровий виларій захищав од сонячного проміння. Між рядами сидінь розставлено кадильниці для коріння аравійських пахощів, на стелі розташовано пристрої для кроплення глядачів шафраном і вербеною, знамениті будівничі Север і Целер застосували всі свої знання, щоб спородити цей незрівняний за розкішю амфітеатр, що міг вмістити таку кількість глядачів якої досі жоден із відомих не вміщував. Тому ж у день, коли мали розпочатися ранкові ігри, нато в печерні чекали, коли відчиняться ворота, і залюбки вслухалися вручання левів, хрипкий рев пантер і виття собак. Звірам уже два дні не давали їсти, натомість дражнили їх закривавленими шматками м'яса, щоб розпалити в них шаленство і голод. Часом здіймалася така буря диких голосів, що люди, які стояли перед цирком, не могли розмовляти, а вразливіші – блідли від страху. Та зі сходом сонця долинав із цирку голосний, але спокійний спів, який слухались з дивуванням, повторюючи «Християни, християни!» Дійсно, ще вночі багато їх провели до амфітеатру, і не з однієї в'язниці, як спершу збирались – а з усіх потроху. У НАТО впізнали, що видовища триватимуть тижні й місяці, але сперечалися, чи з тією частиною християн, яку на сьогодні призначено, впоруються протягом одного дня. Голосів чоловічих, жіночих і дитячих, які співали ранковий гімн, було так багато, що знавці вважали хоча б по сто або двісті душ одночасно відправляли на арену, звірі втомляться. Наситяться і до вечора не встигнуть усіх прозривати. Інші стверджували, що занадто велика кількість жертв на арені розсіює увагу і не дозволяє належним чином насолоджуватися видовищем. Чим ближче був час, коли відчинять ворота до виміторів, тобто коридорів, що вели всередину, тим більше народ жвавішав. Весело голосував, сперечаючись про різні речі, що стосувалися видовища Почали утворюватися партії Одні обговорювали Ліпше вміння розривати людей у левів Інші у тигрів Тут і там билися об заклад Деякі одначе просторікували Про гладіаторів Які мали виступити на арені до християн І знову розділялися думки Хто за самнітів Хто за мірмілонів, Хто за фракійців А хто за ретіарів Рано вранці більше або менші гурти гладіаторів почали прибувати до амфітеатру на чолі з їхніми наставниками – ланістами. Не бажаючи передчасно втомлюватися, йшли без зброї, нерідко зовсім оголені, дехто з зеленою галузкою в руці або у вінку із квітів. Молоді, гарні, сповнені життя в воронковому світлі. Тіла їхні – які блищали від маслинової олії, могутні, мов би, вирізблені з мармуру, викликали захват любителів гарних форм. Багатьох із них знали особисто, і що хвилини розлягалися вигуки. «Привіт, Фурнію! Привіт, Лео! Привіт, Максиме! Привіт, Діомеде!» Молоді дівчата кидали на них закохані погляди. Вони ж, видивляючись найгарніших, озивалися до них жартівливими словами. Буцім ніякі турботи не тяжили над ними та посилали поцілунки рукою або кричали Обійми, поки смерть не обняла. Потім зникали за ворітьми, з яких багатьом уже не судилося й вийти. Але все нові гурти привертали увагу натовпу. За гладіаторами йшли мастигофори, люди з печами, обов'язком яких було хльоскати, підбадьорювати бійців. Мули тягли в бік з поліарію вервечку повозків, на які накладено було стоси дерев'яних трун. Їх вигляд тішив натовп, за великою кількістю гадали про масштаби видовища. Далі йшли люди, які мали добивати поранених, одягнені так, що кожен був схожий на Харона або на Меркурія. Потім люди, які пильнують за порядком у цирку та роздають сидіння. Потім раби, які розносять їжу та прохолодні напої. І наостанок приторіанці, яких кожен імператор завжди мав у амфітеатрі під рукою. Врешті-решт відчинено в оміторії і натовпи кинулися до цирку. Але була така величезна кількість бажаючих, що рухались і рухались цілу годину. Аж дивно було, що амфітеатр може стільки їх містити. Речання звірів, які відчули людський дух, посилилося. Люшу міу цирку, займаючи місця як хвилі під час бурі. Прибув нарешті префект міста в оточенні сторожі, і за ним, уже безпреревною вервечкою потяглися ноші сенаторів, консулів, преторів, едилів, державних та придворних чиновників, претуріанських начальників, патриців і вольможних дам. Попереду деяких нож ішли ліктори, що несли топірців, пучку різок, попереду інших натовпи рабів. Проти сонця миготіли позолота нож, білі та різнобарвні шати, пір'я, сережки, коштовне каміння, сталь сокир. Із цирку долинали вигуки, якими люд вітав могутніх сановників. Час від часу прибували ще невеликі закони преторіанців. Але жерці з різних храмів прибули дещо пізніше, і тільки за ними понесли священих дів вести, попереду яких йшли ліктори. Щоб розпочати видовище, чекали тільки імператора, який теж, не бажаючи викликати незадоволення люду на занадто довгого очікування, прибув незабаром у товаристві Августи і Августеанев.